Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ 32. Ніч, кінський тупіт. У селищі Ведербері було тихо, мов на цвинтарі. Живі поснули майже так самоміцно, як і мерці. Дзигар на дзвіниці вибив одинадцяту. Таке безгоміння панувало навкруги, що можна було почути сичання годинникового механізму перед тим, як пролунав перший удар – і клацання затвора, коли годинник замовк. Мертвотні металеві звуки як завжди глухо лунали у пітьмі, відбиваючись від стін, сягаючи розкиданих у небі хмарин, прослизаючи у їхні розриви і втікаючи у безмежну далечінь. У старому будинку батшеби з порепаними мурами того разу ночувала тільки Меріан. Ліді, як уже згадувалося, поїхала до сестри, відвідати яку подалася була і батшеба. За кілька хвилин по одинадцяті щось удуже стривожило Меріан, і вона перевернулася на другий бік. Вона не могла б сказати, що урвало її сон. Меріан відразу ж заснула знову, та незабаром прокинулася з якимось невиразним неспокоєм. Чи не сталося якогось лиха часом? Схопившись із ліжка, вона визирнула у вікно. До цієї стіни прилягала обора для худоби. В сірявій напівтебряві Меріан побачила, що до коня, який пасся в оборі, наближається якась постать. Людина схопила коня за гриву і повела в куток обори. Там невиразно темнів якийсь великий предмет. Меріан здогадалася, що це коляса, бо за декілька хвилин, упродовж яких, певне, запрягали коня, почула на шляху тупіт копит, який потроху даленів і торохтіння легких коліс. З поміж усіх представників роду людського тільки жінка або циган могли так нечутно закрастися до обори. Про жінку, звісно, не було й мови у такій порі, тож це, вочевидь, був конокрад який пронюхав, що сьогодні вночі майже нікого вдома немає. Це було тим імовірно, що в Нижньому Ведербері стали табором цигани. Мерлін побоялася крикнути в присутності грабіжника, та коли він забрався, осміліла. Хутко вбравшись сукню, вона побігла вниз репучими східцями, кинулася до сусіднього будиночка і збудила Когана. Той погукав Габріеля, що так і жив у нього, і всі троє побігли до обори. І справді коня не було. Сказав Габріель. Усі почали дослухатися. У застиглому повітрі гучно лунав тупіт копит. Кінь піднімався на пагорб з загатною дорогою, щойно поминувши циганський табір у нижньому ведербері. Їй Богу, це наша карасоля. Впізнаю її ходу, зауважив Джан. Мамо, рідна. Оце сваритиметься нас господиня, як повернеться додому, дурнями обізви. простогнала Мер'ян. «Ох, ну чому це не сталося при ній? Тоді ми б не відповідали б за це». «Ми повинні його нагнати», – категорично заявив Габріель. «Перед пану Евердін за все відповідатиму я. Хутко, в погоню!» «Та де там?» – заперечив Коган. «Наші коні не нас доженуть її, тільки крихітка. Може, але ж ми удвох на ній не поїдемо. От як би взяти ту пару, що там за огорожею?» «Що це за пара?» «Болбудові красунчики Мілка». «Сійте тут, я Миттю», – сказав Габріель і побіг по схилу пагорба до ферми Болдвуда. «Фермера Болдвуда нема вдома», – зауважила Меріан. «От і добре», – відповів Коган. «Я знаю, в якій справі він поїхав». Не минуло й п'ять хвилин, як прибіг Оук. В руці його були два недоустки. «Де ви їх розшукали?» – запитав Коган і, не чекаючи відповіді, переплигнув огорожу. «Під Дашком. Я знаю, де вони лежать», – на ходу кинув Габріель. «Умійте їздити зверхи без сідла!» «Ще як?» «Меріан, лягайте спати!» – крикнув Габріель, перелазячи через огорожу. Вони зістрибнули з, ого... з... вони зістрибнули з огорожі на вигін Болдвода і заховали від коней недоустки з кишеню. Бачачи, що до них підходять з порожніми руками, коні не додумали чинити опір. Їх схопили за гриву і спритно загнуздали. Ук відразу стрибнув на спину свого коня, а Коган заліз на свого з горбка. Виїхавши за ворота, вони поскакали в чвал у той бік, куди помчав грабіжник. Вони ще не знали, кому належить коляса, в яку запряжений кінь. За кілька хвилин вони сягнули нижнього Ведербері. Уважно оглянули тінистий гайок біля дороги. Циганів не було. «Негідники!» – вигукнув Габріель. «І слід прохолов. Куди ж тепер?» «Куди? Вперед, куди ж іще!» – відказав Джан. «Що ж, коні у нас прудки, ми, напевно, їх наженемо» заявив Оук, з Богом. Попереду вже не чути було тупоту копит. Коли вони виїхали за межі Ведербері, посипана жорствою дорога розм'якла після недавнього дощу, та грязюки не було. Вони під'їхали до перехрестя, раптом Коган зупинив мілку і зістрибнув додолу. «У чому справа?» – запитав Габріель. «Тупотіння не чути, треба розшукати їхні сліди», – заявив Джан, не ж себе в кишенях. Він черкнув сірником і нахилився до землі. У цих місцях злива була дужча, і сліди пішоходів і коней, залишені до грози, були розмиті і перетворювалися на крихітні калюшки. Вогник сірника відбивався в них, нема у людських зіницях. Але одні сліди були зовсім свіжі, не заповнені водою, і, видно, було дві колії від повозу. За слідами копит можна було визначити, яким алюром біг кінь. Сіди були парні, з проміжками в 3-4 фути, Причому відбитки правих і лівих копит випадали один проти одного. «Рівнісінько», – вигукнув Джан. Чувалом пустили коня. Не дивно, що нам нічого не чути. А кінь в упряжці, погляньте ну, на колії. «Стійте! Та це ж наша кобила!» «Звідки ви знаєте?» «Джемі Гаррис підкував її минулого тижня. і Я впізнаю його роботу». «Решта циган, напевне, вирушила раніше або іншою дорогою», – зауважив Оук. «Ви тут не помітили більше ніяких слідів?» «Ні». Якусь часину вони їхали мовчки. У Когана був із собою старовинний томпаковий репетир, успадкований від якогось заможного родича. Репетир продзвонив першу. Джан запалив другого сірника і знову почав обстежувати дорогу. «Тепер це легенький чвал», – заявив він, відкидаючи запаленого сірника. Колясу добряче кидає. Ясна річ, загнали». «Ну тепер ми їх наженемо». Незабаром вони спустилися до Блекморської долини. Годинник вибив двічі. Коли вони знову подивилися на дорогу відбитки копит, тяглися уривчастими зигзагами. «Це клус, я вже знаю», – сказав Габріель. «Погнали клусом», – весело відгукнувся Коган. «Ще трохи ми їх перехопимо». Вони промчали ще кілька миль. «Одну хвилинку», – вигукнув Коган. «Подивимося, як вона підіймалася на пагорб. Це багато чого нам скаже». Він черкунув сірником по своїх крагах. Ура! вигупилася у Когана. Вона йшла підгору ступою, бівся об заклад. Ще кілька миль ми їх застукаємо. Вони промчали ще три милі, весь час заслухаючись. Нічого не чути було, крім глухого шуму води, що бігла в загату, крізь промоїну в греблі. Коли вони під'їхали до повороту, Габель зіскочив з коня. Тепер сліди були єдиним дороговказом, і доводилося ретельно їх розрядати, щоб не поплутати з іншими відбитками, які ще не з'явилися на дорозі. «Що це було?» «А, здогадуюся», – мов Габріель, глянувши на Когана, що водив сірником не слідами. «Цього разу виднілися сліди тільки трьох підків, замість четвертої маленька западина. Так було і далі. Він зморщив чоло і протяжно свиснув. «Кульгає», – сказав Оук. «А вже ж закульгала красоля на ліву передню», – повільно додав Коган, не зводячи очей і слідів. «Їдьмо далі». Вигукнув Габріель, скочивши на змиленого коня. Дорога майже всюди була в доброму стані і не поступалася битому гостинцю, хоча це був звичайнісінький путівець. Востаннє, повернувши за ріг, вони виїхали на дорогу, що веде до бата. Коган піднісся духом. «Тут ми його і злапаємо», – вигукнув він. «Де?» «Коло Шертанської застави. Біля цих воріт сторож такий Сонько, якого не знайдеш у всій окрузі, до самого Лондона. Звати його Ден Рендал. «Я знаю його, коли він служив ще на Кестербриджській заставі». Тепер вони їхали повільно і обережно, і не промовили жодного слова, поки не побачили просто себе п'ять білих перекладин шламбаума, що перегороджували шлях. С. Під'їхали!» – прошепотів Габріель. «Звертайте на траву!» – кинув Коган. Якийсь темний об'єкт різко виділявся на самій середині білого шламбаума. Хтось крикнув. «Ей, ей відчиніть ворота!» Либонь кричали не вперше, хоч досі чоловіки нічого не чули, бо не встигли й під'їхати. Як двері халабуди відчинились, і звідти вийшов напіводягнений сторож із ліхтарем у руці. Промені ліхтаря вихопили з мороку весь гурт людей. «Не відчиняти!» гаркнув Габріель. «Він украв коня!» «Хто?» запитав сторож. Габріель грав на чоловіка, що сидів у колясі. «То була жінка!» «Ні, то була сама бачеба!» Почувши його голос, вона поквапливо відвернулася, ховаючи обличчя в тінь, та коган в стихії розгладіти. «Та це господиня!» – пробормотів він зовсім збитий з пантелику. Так, то була бачаба? і вона вдалася до виверту, що завжди вдавався їй у критичні хвилини. Вона приховала свій подив під маскою холоднокровності. «Скажіть Габріелю!» – незворушно запитала вона. «Куди це ви прямуєте?» «Ми думали…» – почав був Габріель. «Я їду в бат», – перервала вона його, виявляючи присутність духу, який Габріель міг би зараз позаздрити. Мені довелося вирушити туди у важливій справі, і я не змогла зазирнути до Ліді. «Чого це ви не думали гнатися за мною?» «Ми подумали, що хтось украв коня». «Цього ще бракувало. Що за дурість? Як же вони зрозуміли, що це я взяла коня і колясу?» «Мені так і не вдалося збудити Меріан, хоча добрі десять хвилин тарабанила в її вікно». На щастя, я знайшла ключ від хліва і більше нікого не турбувала. Не ж ви не здогадалися, що це зробила я. А як же про це можна було здогадатися, панно? Ну, гаразд. Ой, та це ж коні фермера Болдвуда, великий боже, що ж це ви накоїли? Варто леді вийти за поріг, як її починають переслідувати, немов якоїсь шахрая. Та звідки ж було нам знати, коли ви не зволили нікого попередити? вихопилася в Когана. До речі, згідно з добрими манерами, леді не годиться їздити поночі. Я сповістила вас і ви дізналися буранці. Я написала крейду на воротах, що приходила по коня й колясу, поїхала і скоро повернуся. Даруйте пану, та хіба можна щось розгледіти у пітьмі? Справді, погодилася дівчина. Спершу вона розседилася, але незабаром оцінила виняткову відданість своїх наймитів і додала з ласкавими нотками в голосі. Від душі дякую вам за вашу старанність. Тільки даремно ви взяли коней пана Болдуда. Красоля кульгає, панно. Зауважив Коган. Як же ви далі поїдете? У коподі застряв камінчик. Я злізла, не доїжджаючи застави і витягла його. Дякую вам. Я добре вмію правити. До ранку дістануся бата. Будь ласка, повертайтеся додому. Бачаба обернула голову, і в променях ліхтаря блиснули її сяйливі очі. Виїхавши з воріт, коляса щезла у сутінках. Коган і Габріель повернули кони і поскакали назад тією ж дорогою, огорнуті оксамитовим повітрям липневої ночі. «Оце утнула наша господиня Геш», – зацікавлено мовив Коган. «Так», – коротко відгукнувся Габріель, – «їй за ніч ні за що не дістатися бата». «Слухайте, Коган, мабуть, краще нам не казати нікому про цю нічну колотнечу». «Мені теж так здається. От і добре. До третьої години ми будемо на фермі і тихенько полягаємо спати». Сидячи того вечора біля дороги, Батчева довго міркувала і нарешті дійшла висновку, що існує лише два виходи з ситуації перший не пускати троє у ведербері, поки Болдвуд не охолоне, другий послухатися оука і Болдвуда і назавжди порвати з Троєм. Та хіба могла вона погасити кохання, що спалахнуло в її серці, відштовхнути троє, заявивши, що він її не любий? Щоб вона не бажає його бачити і благає його пробути до кінця відпустки в баті, щоб не з'являвся у Ведербері і не зустрічався з нею. Жалюгідна була картина, але деякий час батшеба твердо думала так і вчинити, дозволяючи собі, однак, по-дівочому, помріяти про те, яка щаслива випала б їй доля, якби трой був на місці Болдвуда. Потім вона почала з тривогою думати про те, що трой забув її і покохав іншу. Вона збагнула його натуру і її лякала його непостійність, але на біду її кохання не слабшило. Навпаки, від цього він ставав їй ще миліший. Раптом вона схопилася на ноги. Вона повинна мерчі з ним побачитися. Вона благатиме його, щоб він допоміг їй розв'язати цей вузол. Писати йому в бат уже було запізно, та він і не послухався б її. Вже геть посутеніло. Щоб здійснити свій задум, їй залишалося одне. Відмовитися від мандрівки до ліді в Ялбері, повернутися на ферму у Ведербері, запрягти коня і помчати в бат. Спершу вона вагалася. Шлях був надзвичайно виснажливий навіть для дужого коня. І Батчиба не уявляла, що відстань така велика, та й ризиковано було їхати до дівчині вночі самій. Невже доведеться йти до ліді і не втручатися в подальший хід подій? Ні-ні-ні, потрібно діяти. Батчиба охопило гарячкове збудження, і вона вже не слухала голосу розуму. Вона повернула назад до селища. Йшла вона повільно, і їй не хотілося з'являтися у Ведербері, поки його мешканці не повкладаються спати. До того ж, вона боялася потрапити на очі Болвудові. План її був такий. За ніч дістатися Бата, вранці побачитися з сержантом Троєм, поки він ще не виїхав до неї, розлучитися з ним назавжди, потім дати відпочити Коневі, а самі виплакатися, і наступного дня зранку їхати назад. Вона сподівалася, що Красоля до вечора щасливо довезе її до Ялбері, а звідти вона, коли завгодно разом з Лідією повернеться у Ведербері. І ніхто не дізнається, що вона побувала в баті. Ось що задумала батшеба. Однак вона не знала місцевості, бо оселилася тут нещодавно. Насправді відстань до бата була чи не вдвічі більше, ніж вона гадала. Ми вже бачили, як вона почала здійснювати свій намір».